Allah, Allah ومن سيئة عمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك أم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصى للأمانة وكشف الله تبارك وتعالى به أمه في الله حق جهاده حقيته اليقين اما بعد فينا عصبك الكلام كلام الله تعالى وخيرا لكيه بمحمد صلى الله عليه وسلم وشعر المر محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضرالة في النار ثم اما بعد وشلس موضو بربوغ تحلل ايلي بربوغ زنات شيء أصلا باجانا اما مدفع تحلل zabrana znači koje su vezane za ihrame to je prvi i drugi i oni se tiču bacanja kamenčića i brijanja kose i tawafa kada je u pitanju prvi tahallul islamski učitelji se razilaze kada se on dešava kada se znači dešava ovaj prvi tahallul i čime da li se dešava bacanjem kamenčića samo ili mora usto biti i brijanje glave jer se tiče zabrana znači da li je dozvoljena pa su dozvoljene određene stvari nakon nakon jeli bacanja kamenčića ili mora usto bacanje kamenčića biti brijanje glave i ovo je vezano za hadis Ajša radijallahu ta'ala anha u kome kaže Mirisala sam poslanika, sallallahu alaihi wasallame, sa ove dvije ruke kada je oblačio i hrame, znači prije, nego što je obukao i hrame, i nakon što se oslobodio prije tavava. Nakon što se oslobodio prije tavava. Hadis je došao No, međutim, nije jasno precizirao kada je u pitanju brijanje. Ko se, kaže se ovdje u hadisu, mirisala sam poslanika, s.a.v. kada se oslobodio prijetavava. Oslobodio se čega? Zabrana, prijetavava. A da li je bilo to mirisanje poslije ili prije brijanja, nije šta? Spomenuto u hadisu. I odatle i na, na, na, na ilazimo znači na raziloženje među islamskim učenjacima kada je u pitanju. Prvo znači prvi taj, taj tahagrut. Kažu neki islamski učenjaci da je to bilo prije brijanja. ajša bi radijallahu ta lanha kazala prije brijanja, ne prije čega? tavaf Tawaf. Pa kažu, budući da nije spominjala da se to desilo prije Brijanja, kaže znači, a bilo je prije tavafa, to jest je u potpunim postanim vlasnim bacanje i brijanje kose. Pa je učinila Ajša radijallahu ta'ala i ovdje spomenula da je desilo se oslobađanje a prije znači prije tavafa. A prije tavafa imamo bacanje kamenčića, imamo klanje žrtve, imamo brijanje, znači glav. Ima hadis kod Buhari kod muslima da je poslanik Salazarna rekao sa mnom je žrtva, kurban, koji ću klati, i neću se oslobađati prije nego što zakoljet. I došlo u jednom hadisu, koga biležima Mahmed i Malbehek, i kojima je slab lanac prenosilaca, da je poslanik, s.a.v.a. rekao, kada bacite kamenčiće i obrijete glave, dozvoljeno vam je sve osim žena. Pa bi ovaj hadis bio argument jasan, u pogledu onega o čemu govorimo, no međutim, njegov lanac prenosilaca nije autentičan, nije ispravan. Kažu drugi učenjaci, dozvoljeno je da čovjek a, koristi ili, ili uh, radi se ono što mu je bilo zabranjeno osim žena, nakon bacanja čega? Kamenčića. Nakon što baci kamenčiće, ko će mi kazati kog dana? Ko zna nek digne ruku? Ako ne prtite, ako niste sa mnom, znači, ovaj prič je ovdje samo za ovu kameru a ja ne pričam kamere, nego pričam vama. I ovo od vas, ali vam dao svako dobro da pazite što govorim i da ste u toku. Ako niste u toku, propada je medžlis. Imaćete nagradu što sjedite, a nećete imati, nećete ništa naučiti. A mene je cilj da naučite. Govorim o, govorimo o prvom oslobađanju. I govorili smo kada baci kamenčiće kada? Reci. Prvi dan na Bajram kada baca kamenčića. kada baca kamenčića. Mi imamo bacanje kamenčića, još tri dana nakon toga doćemo do toga. Iako ne znamo u kom se to dano dešava, ostaćeš u i hramima do trećeg ovaj, dana teširika. Dobro. Kaže jedan dio islamski učenjaka, dešava se prvo oslobađanje nakon što baci Hadžija Kamenčiće prvog dana Bajrama baca Kamenčiće na velikom džemretu sedam njih znači ne baca se prvi se prođe pa se drugi prođe i dolaziš do trećeg tek tu bacaš Kamenčiće kada baciš ti sedam Kamenčića jel idemo po redu prvo bacanje Kamenčića pa šta planje Korbana pa je prijanje glave pa je Tavav i saj nakon Tavav u redu bacio sam Kamenčiće Mogli odmah uzeti miris, misk i namiris, namirisati se. Tu je razilaženje među učinjacima. Jedni kažu ne može, drugi, druga skupina učinjaka kaže može. Može se odma koristiti. Sve je dozvoljeno osim čega? Osim žena. Osim, znači, žena. I to dokazuju hadisom u kome Ajša radijallahu ta' lana kaže mirisala sam poslanika sallallahu alaihi vseleme na oprosnom hađu kada je kada je oblačio je hrame i kada se je oslobađao od zabrana, kada je bacio kamenčiće na dan Bajrama, prije nego što je obavljao tava. Pa ovdje riječ, kada je bacio kamenčiće, ukazuje da je Ajša a, spomenula ono čime je poslanik se oslobodio sa čega? Zabrana. A to je šta? Bacanje kamenčića. Znači, bacanjem kamenčića poslanik se oslobodio zabrana Tako se zaključuje iz rivajeta koga bilježi, ima Mahmed u svome musnetu koji ima vjerodostojeni nalic prenosilaca. Ima drugi hadis, kaže šeha Albani za njega u četvrtom tom svoga dijela koji se obiravaju, Galil, a tahriža hadis menari sebil, kaže vjerodostojenim ocenjuje hadis u kome, kaže poslanik Salava Sademe, kada bacite kamenčiće, sve vam je dozvoljeno osim žena. A, ovaj hadis šeha Albani ocenjuje vjerodostojenim. Ako je zaista ovaj hadis vjerodostojan, on je jasan dokaz i pobija sve druga višenja. No, međutim, postoje razliženje među islamskim učenjacima oko prihvatanja jeli, ovoga hadisa. I ovo je stav al i Malika, i Seura i Ebu Jusufa, i to je jedan i vajtolj je mama i odabrao ga je Ibnu Tukodame. Ibnu Hazm kaže da, iako ne bacio kamenčića nakon što uđe vrijeme bacanja kamenčića a govorili smo o vremenu bacanja kamenčića i kako su nama razilozi po pitanju nastupa vremena čega? Bacanja kamenčića. Dakle, Ibnu Hazm se slaže sa ovim učinjacima s tim što on ne obavezuje da se moraju baciti kamenčići, nego dovoljno uđe šta? Vrijeme bacanja kamenčića. To je poznat kod Ibnu Hazma. Kod Ibnu Hazma ti ako si u namazu, sunet klanjaš. I prouči se i kamet za farz. Taj kamet je pokvario tvoj farz. Gotov. Samo dok se je proučio i kamet, ti ako klanjaš sunet, re, jes, suneta klanjaš. Suneta klanjaš i uči se i kamet za farz, taj kamet je pokvario tvoj sunet. Znači, ulasak tog vremena i tog vremena, tvari. Tako isto i ovdje, kod Ibn Hazman. Dobro. I ovim še odabravi šeha Albanija. On kaže isto kada se samo ovaj Pa baci kamenčići da se desilo oslobađa. Šafirski učenjaci kažu, ako se uradi dvoje od troje. Dvoje od troje. Na koje troje mislimo? K'o će mi kazati? Bacanje Kamenčića, Vrijanje i Tavaf. A molim? Bacanje Kurbana. Tavaf. Tavaf. Znači, Bacenje Kamenčića, Vrijanje i Tavaf. Klanje Kurbana ne ulazi ovom. Odovo troje, kada se desi dvoje, a tavaf prati njega, prati saj. Jel u redu. Ovdje je našto za čovjeka koji je, koji je, jele, ovaj, koji je obavljio temetoa ili mufrid. Za razliku od Karina, jele, je postoji raziložaj među levom. I govorili smo o tome. Znači, ako bi čovjek odšao prvu meko obavljio tavafu i obrijao glavu, može obući svoju šta? Odjeću. A veliko oslobađanje dešava se ako uradiš treću radnju koja ti ostala šta nedovršeno. Pa, ako baciš kamen, će i obriješ se, oblači svoju odeću, miriš se. I sve ti dozvrlo osim žena. I ostaje talaf. Jer u redu. Pa kada uradiš dvoje od troje, oslobodio se. I to je poznato. Mnogi učenjaci daju fetvu po, ovdje po šafijskom, po šafijskom mesegu. A to veće je drugo dešavanje, odnosno, ono, taj tahadul i oslobađanje dešava se dešava se nakon, je li treće stvari, on su tavafa u ovome slučaju ovdje. Nema sumlje da je preče obrijati glavu prije toga. Izlazeći iz razilaženja da je preče, preče obrijati glavu, jer tu se onda u lemana razilazi. Ko baci kamenčiće i obrije glavu, dozvoljeno mu je, znači sve osim, osim žena i tu nema posebno razilaženje. Tako da je preče raditi u ovome slučaju. Znaš to što, što to nije teža, teška procedura. Čovjek koji baca kamenčiće, obično, nakon bacanja Kamenčića, ide u hotel da brije glavu. Ili se vraća na minu da obrije glavu. Znači, to je usput, se može onako raditi, no međutim, to je problematično ljudi koji to rade, rade to znači jednim onim uh, bicem, briju više ljudi i to može biti higijenski problematično i može zadati ali probleme. Ovaj. Pa je jednostavno, znači, nakon toga obrijati glavu sam sebi ili skratiti kosu dozvodno na jedno i drugo, ali je prijanje bolje. Nakon što je Hadžija bacio kameničiće, kurbani se kolju kazali smo kako, jel? U savremenim, znači, klaonicama, to rade drugi ljudi, uplate se kurbani i to se odrađiva rutinski. Obrije glavu, obavi tava pisaji, nakon toga, znači, on je oslobodio se svih mogućih zabrana koje su nastupile nijećenjem i hrama. jasno do sada? No. Nakon toga hađija što obavi tavaf, i obično ako ide ovim redosredom da baci kamenići pa da se obrije, i ode na tavaf, obično ne može to završiti, taj tavaf i saji, obično to ne može završiti prije Jacije. Na, najprije prije može oko jaci da ga završi. Tu negdje Jacijsko vrijeme jer je jako teško, znači tavaf zna trajati po, možda oko dva sahata ili dva, dva i po, zna toliko trajati i, i saji, ako ne više od toga. Znači, uglavnom to uzme dobor vremenski period, sam dolazak u Meku je otežan, velike su gužve, tako da otirke završava to vrijeme, ta Vafas i saja oko Jacije, oko Akšama Jacije, da kažemo najprije, i nakon toga Hadžija je dužan da se uputi ka Mini. Jel u redu? Dužan je da ka Mini. dolazi na minu i tu boravi koja je to Hidžetska noć? Koja je to noć zula Hidžeta? Ko će, Ko će mi kazati? Ko će mi kazati? Ko će mi kazati? Ko će mi kazati sa podignutom rukom? 11 stanoć. 12 ulazi 12, takšno, Aj razmislio se dan kod. Da se to je Bajram. Imaće rođendan 11. 11. znači vraćam se na prvi odgovor To je ispravno. To je 11. ta noć. Jer noć šerijatska je prije čega? Prije dana. Noć šerijatska je prije dana. Prvo ide noć pa dan, je tako? Jer noć ulazi nakon akşam. Taj taj ulazi dan. Ali je šta? Ako dijelimo dan na dan i noć, onda je, jeli, onda je noć prije dana. Dužan je da pravporavi, to veće znači na minu. I sutradan ide da baci kamerčić. To je koji dan šariatski? To je 11. dan mjeseca Zulhića. Taj dan je dužan da baci Kamenšći na sve tri mjesta. Malo, srednje i veliko. Prvi dan kada je dolazio, jučer, na Bajram. Kada je dolazio, prolazio je pored prvog, pored drugog i baci samo na trećem. Taj treći on je najbliži i meki, a najdeli od Mine, od Mestridul Haifa. Sada dolazi i baca na prvom, taj prvi je najbliži Mestridul Haifu. Mestrid sa četiri munare, vidjet ćete ga, svi kad dolazite sa Mine, sa lijeve strane bude velika džamija taj prvi on je najbliži znači ja sam tražio po internetu slike da da, da vam to prezentiram no međutim nisam mogao naći nešto adekvatno što bi se moglo lepo videti vjerovatno da imate slike no međutim treba neko možda ko je iskusni ovaj tražiš tamo sve po internetu alaj ovaj, da vam pokažem samo znači da vidite kako te pilke izgleda a sve možete ukucati u internet znači da ukucate samo ovaj bacacamenčića el djemretel tako izbaciću slike pa možete slike vidite kako to izgleda a pa na prvo Potom na drugom, potom na trećim. Na sve tri baca, po sedam, to je dvadiset, dvadiset jedan. Vrijeme bacanja Kamenčića počinje nakon Zevala. Zeval je vrijeme kada nastupa podnenamaz. To se zove Zeval. Kada sunce pređe iz Zenita na drugu polovinu Nevala. To je kod džumhura islamskih učenjaka, kod većine, znači pravnika, vrijeme bacanja kamenčića, nastupa prvog dana od dana tešrika nakon što nastupi podnevsko vrijeme. Za razliku od čega? Dana prije toga. Govorili smo kada nastupa vrijeme i razilaženje islamskih učenjaka, znači po tom pitanju, nakon zore, nakon ponoći ili i kada je poslanik, s.a.v. vacao. Kod džumhura islamskih učenjaka je bacanje kamenčića dozvoljeno tek nakon što sunce pređe na drugu polovinu neba. Nakon što se zauči jezan. I tako mnogi rade dođu i čekaju da se zauči jezan tu u mjestu Turhajfu i kada uči se jezan onda krenu da baciju kamenčić. I to dokazio hadisom džabre u kome se kaže vidio sam poslanika salullahu alaih da je bacao kamenčiće na dan Bajrama ujutro vremenu duha a poslije toga nakon zevala i rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni menasike kom uzmite od mene vaše obrede poučite se obredima jer možda neće obaviti više hadž nakon ovoga i nije rasulullah sallallahu alejhi nego jedan hadž i došao drugi predaja poslanik sallallahu alejhi ve selleme podnevsko vrijeme, kada će nastupiti i čekao i nakon toga je bacio Kamenčić. Pa da je, vidjelo, da je bilo dozvoljeno baciti Kamenčić prije zevala, pojasnio bi to poslanik. Uradio bi tako da pojasni da je to šta? Da je to dozvoljeno, jer u tome je olakšanje ljudima, tako, što god je vrijeme za obavljanje određenog ibadeta veće, to je olakšanje. Šta je veće olakšanje, obaviti hađ ili obaviti povodne namaz? Obaviti hađ. U shodno vremenu, vorimo o vremenu. Jer hađ ti je u životu, kad ga možeš obaviti. S tim na razilazi ako imaš mogućnost pa ga ne obaviš, da ti je dužnost odmah, ili je to životna obaveza? Neki kažu da je životna obaveza. Kada ga čovjek obaviš, jedan put u životu, kada ga obaviš, hajdi berege. Iako nema sumnje da je bolje požurt. No međutim, podaj vrijeme je ograničeno, vremenski. Ovdje je poslanik sa osam ograničio ili je ostavio otvoreno. svojim ovim postupkom je šta? Ograničio. A ograničavanje otežavanje ili olakšavanje. Otežavanje. Svako ograničenje je otežavanje. Je li tako? Svako ograničenje otežavanje. Pa je poslanik sa to učinio u to vrijeme. Dalje, da je bilo dozvoljeno prije tog vremena, zar ne bi poslanik sa činio i badet u njegovom prvom vremenu? Jel boli ibadit u prvom vremenu ili u drugom vremenu? U prvom vremenu. Osari u ila magfiratim min robbikum i požurite oprostu gospodara vašeg da čovjek požuri, požuri znači začinjem dobri dijela. U rajke i usari u nefil hajrati u jedaunahu radabanu arheba. To su oni koji žure čineći dobra djela, Pa je čineći dobra dijela požurti bolje. Osim u sedam slučajeva. Imamo sedam slučajeva kada je činiti ibadet bolje mimo prvog vremena sedam, znači, situacija. To je Imam Sujuti spomenuo u svome djelu Al-Shpahu An-Azhar kada je rekao Evvalu l-vakti fil-ibadati evla ma seba'atin an-al-mustakri. Kaže činjenje ibade ta je bolje u prvom vremenu osimu sedem slučajeva. Pa je to spomenuo u stihu. Pa je rekao Edduha duha idu fitrun thumme zuhrun hajthul i bradu saegun bil harba duha namaz, i bajram namaz, i sadakatul fitr, davanje sadakatul fitra, i podne namaz, kada je vruće, u tawafu l hilakun, i a, obavljanje tawafa hađskog, potom brijanje glave, badel hađiđi, vare min vare mio yom nahri i batsane na dan bayram ovdje duha vrijeme duha namaza i vrijeme bayram namaza ulaze znači nakon izlaska sunca ali je bolje da se malo odgodi bolje da se malo odgodi isto tako da on ovaj sada katul ulazi nakon zalaska sunca zadnjeg dana zadnjeg dana ramazana znači prva noć mjeseca kog Ševuala, biva vrijeme za davanje čega? Sadatulfitr. No međutim, bolje ga je do kad? Do predba između, znači, Sabaha i Bajrama, do sredadnje. Bolje ga je odgoditi. Iako njegov vreme nastupa prije toga. Isto tako, tavaf i brijanje i bacanje kamenčića govorili smo da kod jedne u leme nastupa, šta poslije ponoći, kod druge poslije zore. Ali ga je bolje odgoditi do vremena Doha, kada je činio poslanih sloza. To je sedam slučajeva, znači kada i badeti bolje u njihovo prvo vrijeme. U protivnom je ibadet bolji da bude u prvo u prvo vrijeme. Pauđe budući da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije činio tako, nego je to učinio u određeno vrijeme i pojasnio svojom praksom, znači najbolje i najpreči da taj ibadet bude u najbarel bude u prema onome ga je činio poslanik sallallahu alejhi Što se tiče zadnjeg ibadeta ili zadnjeg vremena, a ulema o tome govorla, isto je isti je propiskao po pitanju bacanja prvog dana, o tome smo o tome smo već govorili. Način bacanja kamenčića. Kaže Salim a, Ibn Omar da je njegov babo Ibn Omar bacao kamenčiće sedam kamenčića da prvom džemeratu sa tekbirima. Svaki kamenčić znači sa tekbirom. potom bi stao dugo i dovio Potom bi otišao na drugi džemret i ponovo bacio i stao bi sa lijeve strane i dovio. Potom bi došao na treći džemret i bacio sa a, lijeve strane i ne bi nakon toga dovio. Dakle, kamenčici se bacaju kada se dolazi. Ba, dolazi se, znači i kamenčici se bacaju tako da čovjek bude u pravcu, kada baca i da bude u pravcu kible. Znači prođe se prođe sa desne strane i kada prilazi zidu znači tako baca da bude u pravcu Kibla. kada je baci pomiri se i dovi. u hadisu nije došlo na koju stranu putući da je sa desne strane bolje da stane tu i da dovi pomiri se napred na drugi džembet tu stane i dovi dugo poslanik je slao sem tu dovio dugo čeka je došao od otprilike koliko je sura al-bekare no međutim da se dovi nešto se dovi ha uglavnom policija dolazi i tjera odatle ljude zato što tu koncentrišu i pravi se gužva i onda nastanu, jel, problem pa može se pomjeriti u stranu Dovice. Kada bi u hodu čovjek dovio, ne smeta, znači nema o tome ako Bog da smeti. Nakon toga priđe na isti način, baci na drugom i kada tu baci, onda se izdvoji, prođe iza, izdvoji se na lijevu stranu i stane lijevo i dovi. Tako je činio jer ovo je Ibn Omar kada je činio, na trebu je rekao tako je činio Rasulullah, prođe sa lijeve stane tu i dovi i zašto je prošao na lijevu stranu? Zašto? Lijeva vrijednija? Hmm, što je sunet na trećenju. Ko zna. Hajde. Zato što je da se na trećem ovome džemretu... Baš tako, zato što na trećem prilazi sa iste strane. Znači, pređe na lijevu, dovi i samo nastavi pravo lijevom stranom iće, kada dođe do trećeg džemreta, onda se okrene, kako iša ovako se okrene i baca ovako ravno, meka mu biva sa lijeve strane, a mina biva sa desne. I tako baca kamenčiće, a prije toga na džemretu je drugom odišao na koju stranu na lijevu, pa je ostao na istoj znači strani sa, na, sa koje, znači, na koje treba da baci šta? Kamenčić. Je da sam način bacanja? Jel' nije? Dobro, možda, možda je teško shvatiti sada ovako bez, bez ilustracije, slekovite, znači da se pojasni. Ali, pitno je, znači, da znate da se na prvom kamenju, kada se prilazi, kako se prilazi, tako se, znači, baca, prema meki se samo okrene, a prije nekada bilo okruglo, pa je bilo drugačije, sada je to više, ovaj, plosnato nešto, jajasto, ovaj, pa se pređe malo, znači, udasno, pa se baci tako da bude u pravcu Mekije, na drugom isto, i posle prvog i drugog ima dova, nakon tređeg nema dova, bace s kamenčići i odmah se, i odmah se izlazi. Imaju tekbiri u, u svemu, znači pri, pri svi jednom bacanju, znači pri svakom kamenčiću imaju, imaju tekbiri. Ako hađi, kada Hadžija baci kamenčiće, prvog i drugog dana tešrika, to vam je 11. i 12. dan mjeseca Zulhidžeta, dozvoljeno mu je da napusti minu. Bacio je prvi dan jedan, 21, drugi dan 21, prije toga bacio 7, to je 49 Dozvoljeno je da napusti minu. I minu mora napustiti prije zalaska sunca. I minu mora napustiti prije zalaska sunca. Femente ađelefi je omeni fe la isme aleji. Omen te ahare fe la isme Ko požuri nakon dva dana, nema grija. Ali je bolje da čovjek ostane. Jer je ostao poslanik sa osranicom. I greška što ljudi kažu idemo u meku da klanjam u harem. Ne. Namaz da na mini je na kamenju bolji od haremu. Namaz na mini je bolji od namaza u haremu. U tom danu tom danu je bolji. Bez ovdje što ima dole sto, dole sto hiljada namaza, ali ovdje je sunnet. A ne može ništa biti bolje ni milion namaza ne može biti bolji od sunneta, ni ništa drugo. Sljedeđenje poslanika slava je nešto što može biti najbolje. I da je bilo, nismo mi, nismo mi ovaj brižni po pitanju vjere, niti više volimo dobri djela od poslanika slava, pa je on ostao, salullahu srme, na tom mjestu i, i boravio. Tako da je čovjeku preče, da ostane, da ga šeitan ne bi naveo, ide u meku i klanjam, i imam a uh, pet namaza više, pa nešto više u hadamu, to je 500.000 namaza, to se pogrešna mjerila. Sunnetom se ništa ne može mjeriti. Sunnetom se ništa ne može mjeriti. No međutim ko želi da ode, ne možemo mu kazati da je šta počinio. Krije, hoće čovjek da uzme olakštanje, ajde mu se anam, idi, to je tvoja sloboda, imaš pravo, no međutim preče i bolje čovjeku da ostane ovaj našto ne zna, da li će ikad više nakon toga obaviti hađ, pa je najbolje da obavio hađ kako ga obavio poslanik sa osaname i nema sumnje da je tako obavio hađ, hađ mebrur. U protivnom, zakini s jedne strane, zakini s druge, zakini s treće, ovaj, suneti je ovo, suneti je ovo, olema se razilazi ovdje i onda nakon toga šta će čovjek ostati hađa i hoće li biti mebrur, veliko je, veliko je pitanje. Ako iziđe prije zalaska sunca, kog dana, Kog dan? 12. dana Zulhidžeta. U tom slučaju ne mora ostati. Ali ako ostane do zalaska sunca mora kod džumhura u Leme boraviti to veće. I ostati sutradan i bacati nakon zevala. Kod hanefijskih učenjaka vrijeme bacanja počinje nakon zore. I jebu Hanife dozvoljava znači izlazak do zore. Većina u Leme mora izeći do Akšama. Mora izići van granica mine. Ebonife kaže, mora izići do zore. Ako ostane do zore, onda ostaje i treći dan. A međutim, ispravno je da čovjek treba ostati ako ostane do akšama. Ako ostane, znači to veće do akšama, sutradan će baciti isto 21 i tako će namiriti 70 kamenčića. Pa hađija koji želiju potpuniti boravak na mine, znači sa prvog dana, bajrama, piva, bacanje, znači 72. Kamenčića. Bacanje Kamenčića je zadnji dan, zadnje vrijeme za bacanje je zalazak sunca trećeg dana Zoličeta. Trećeg dana Zoličeta. I ko isto nije bacio da do tog vremena baci dana dokladi ono što ga je prošlo. Nije bacio, nije nikoga opunomoćio za bacanje da, do tog vremena. Jer nakon zalazka sunca prekida vrijeme prekida vrijeme obreda hađskih. Zašlo je sunce, 13. Dolhidžeta nema više hađskih čega. Obreda, to se završi. Pa do tog vremena treba da se baci se kamenčići. I nije sunnet, da se to veće, 14. veće, da se ostaje na min. To nije sunnet. Nego treba se čovjeku putiti, put, nek jedino da bude, jeli, zadržan, ovaj, ne bih rekao čak da je i dozvoljeno, znači, da se ostaje, jer već se znači, šatori prazne i drugi se već tene naponu. Bacanje kamenčića za drugu osobu. Ako čovjek nije u stanju da baci kamenčića zbog bolesti ili drugog razloga, dozvoljeno da neko za njega baci kamenčića ali s da mora prvo za sebe. Prvo baci za sebe, onda se vrati za tu osobu. Navode se predaje od pojedinaca, od CELEFA, da su spomljali da je dovoljno jedno bacanje za sve, međutim ispravno je, neki učenjaci navode konsens spravnika, po to je pitanje da se mora za svaku osobu baci kamenčić. Pa ako bi išao ti da baci za svoga oca i majku, na primjer, ne mogu ići, ne mogu hodati, odali prvi dan, pa išli meko, pa se vratili, pa natekla stopala, ne mogu nikako hodati, onda ćeš baci za njim. No, međutim, odeš prvo, za sebe, pa se vratiš, baciš za oca, pa se vratiš, baciš za majku. Jel' u redu? Ili baciš za majku, pa za oca? Sodno dobročinjstvo, jel'? Nije dozvaneno baciti za ženu koja nema opravdanja nikako. Žena, mlada, zdrava, može hodati malo noge bole, pa bole noge, bolete noge u namazu, kad stojiš traju, kad klanjaš zabole te noge ali tako, nije to, to je, to je poteškoća koju može obaveznik šta da podneseš šerijetski, imaš pravo na olahšicu, znači kad ti je te, neobična te, tegoba e, tada, no međutim one tegove koje su jasne i koje su o, normalne znači koje su objektivne da se dešavaju prilikom Ibadenta, one ne utječu na to Ovo. dozvoljeno je znači da se baci za nekoga Bilo da radi u ženama, bilo se radi u starijim osobama i u mlađim osobama, čovjek se povrijedio, ne može hodati slično tome. Ovaj. Ili ne može podnijeti gužbu, velikamu gužbu, ili daleko mu hodati slično tome, dozvore ne znači da se da se baci. Ali ne bez razloga, ima hadis koga, koji se prenosi od đabira koga bi nešto Mahmed i Tirmizi, u kome se kaže obavljali smo hadisa poslanikom, sa osanama, sanama, žene i djeca, pa smo bacali za nji. Hadis je daif, nije vjerodostan bazalisme za ni hadis i kada bi bio vjerodostojan on se odnosi šta na osobe koje su bile u nemogućnosti da to obave nikako ne zdrave osobe nikako ne zdrave osobe jer to bi znači bilo da spada sa zdrave, onda bi za žene bilo preče da spadne tavaf jer tavaf je veća obuza sa muška sa nego čime nego sa znači onda bi takov na takov bi način znači ovaj moglo osloboditi znači ženu obreda da sve muškarcica obavlja za nje Boravak ovih večeri i noćina mi nije vađi. Boravak ovih noćina mi I to je stav većine islamskih učenjaka. Ko ostavi mora zaklati žrtvu. Neka o kaže za svako večer. Za koje večer? Prve dvije, jel tako? Idanestu i dvanestu. To je boravak je šta? Obavezan trinesta. Nije. Trinesta večer nije šta? Obavezna. Nego morimo znači mora boraviti, mora boraviti tri večeri. Mora boraviti, a stvari mora boraviti e, dvije večeri i treću, ako ne iziđe do akšama ili kod anefijskih učenjaka do sabaha, do nastupa sabarskog vremena. Pa mora boraviti, znači, 11 uveče i mora boraviti 12 uveče. Taj boravak je obavezani, ako ne boravi, mora za svako veče zaklati po žrtvu kod jednog leme ili jednu žrtvu za oba dva preistupa. I to je ono čega su poštođene naše hađije na želost. Naše hađije ne borave na minu, nego borave u hoteli što je problem i ne bi se trebalo dešavati i ljudi koji su odgovorni znači za hađ i vodići morali bi se potrudi znači da ovo moguće da ljudima nisu bosanci bolji od Turaka i Turci ne borave u stvari. Nisu bosanci bolji od, od, od, od Gjebčana niti od Saudijaca niti od Jordanaca niti od Jemenaca i tako dalje. Svi su muslimani isti i ovaj a, njihova krv je ista i svi su dužni da, da, da dođu na to mjesto i tu borave. I niko nema opravdanja da Izbjegava sljednjenje sunneta, poslanika, tam bilo, tam vam smatrali da je borava kramini sunnet kako je po mesebu hanefijskom, no međutim šta znači sunnet? Kod nas je postao sunnet, treba ga ostaviti i sunnet a što da Što da li boliti. Tako je kod nas danas postao sunnet. I Ebu Hanife je bio žešći za sunnet nego što su danas neki muslimani za ruknove islama. Tako da ne možeš kasi, nije po anefiskom. ne ne, po hanefijskom mesebu da su tu I svako, niko od Hanefija ne kaže, ne treba, no kažu da je sunnet. Na međutim, niko nije rekao treba sunnet, sve što je sunnet, a treba ostaviti. I pogledajte, na, naše ljude, kako su čvrsti, oni kada idu na put, oni neće da, ovaj, na putu ne uklanjuje sunnete, stanuvi sve. Kod mene podne, kaže, destrikjata, ili desti ili ništa. Tako je kod mene. To je svakako neispravno s jedne strane, ali s druge strane je ispravno što ljudi žele da znači to je bolja lijepa, samo ta volja trebala da je popraćena, znači sa dokazima, argumentima, al pojebo Hanife kraći namazar put vađi. Mora se kratiti. A nemaš izbora, moraš ga skratiti. Dok većina potomjih učenjaka kažu da je to sunnet. Iako navode kadi, da ja al-kadi, ja i jadi, drugi navode da je većina selefa smatrala više nebu Hanife da je to vađi da se krati. U svakom slučaju ispravno je da se namaz da put kratiti. Ali ljudi klanjaju, isto tako da mu kažeš, ne, živ bio, treba šići na minu, i ako budeš išao na minu, ovaj bić se vapnije, ja vjerujem da nijedan hađer ne bao stoklutao. Svi pokupili da na minu. I ljudi vole, znači, i paze i ne žele da uče na, na hađu bilo kakav prestup, jer je jedva skupio te pare da dođe i ne zna hoće li više imati prilike i zato se boji za svaki svoj pokret. Zato vidite ljudi često pitaju da ispitivaju kako šta kuda i da mu kažeš ako radiš a džija suprot tome biće tu manje na nagradu. Ne možeš kaže da ćeš harvid popariti. Biće manje nagrada, da će biti nagrada, sigurno raditi. Izvezite većina hadžija neće raditi suprot tome. Pa budući da je stvar jednostavna, treba ljude ovaj uputiti znači da to i da se popravljaju greške. Znate da greške koje su veće od oti, popljanja u u, u u autobusima. Pljanje u autobusima je zabranjeno. Kajanjati, farz u autobuse je zabranjeno po svim mesebima na zemlji koji ima. A, a našto po Hanefijskom mesebom? A je kada govore, imam, e, e, Sarhasi kada govori o i drugi govore o namazu čovjeka na lađi. Kažu, mora stojeti. Lađa, a kakve skonjale, bili brodovi kao kod nas veliki, ne osjetiš da ploviš, nego lađe bile, kažu, osimako ako ne zna plivati, boji se utop. A ako znaš plivati, ne, klanjatiš stojeći, pa ako budeš plivao, ne smeta. Najžešći, znači, po tom nema, nema tu ulakšice, nikakve pitanje, barza, moraš izaći na tlo i klanjati. A dole, znači, taj svijet je dole, lijep, gdje god staneš, ovaj, parkirališta lijepa, svugdje vode je zabljest. Bog čega onda, bog čega onda, ovaj, klanjanje u autobusima, to nije ispravo. To nije ispravo. Treba ljudima, znači, ukazivati na te greške, treba to popravljati. Boravak je ovdje, znači vađib, jer je poslanik za dozvolio, učinio je ruhsu, a pasu da boravi u meke. Dobro. Ako je njemu činio olakšicu, nasuprot olakšice šta je? Nešto što je obavezno. Ha? Jer se olakšica čini tamo nečemu što je šta? Obavezno ti je da stojiš u namazu, ali ti ne možeš. Onda imaš olakšicu, šta da? Ili ti je teško napot? Imaš olakšicu, da? Klanjaš Sjedeći, je li redu? To su, znači, to su olakšice. Pa kada ima nešto, olakšica, sa jedne strane, ono što je suprotno njoj je ono što je obavezno. Pa se olakšica daje za stvari koje su šta? Obavezno. Govorili smo. Otišla jedna skupina odakle sa musdelife. Dozvolim da ode. Nima je učinjena ruhsa ili olakšica. ima je to šta? Obavezno, pa nasuprot, obavezne stoji šta? Olakšica ne stoji na osup, nasuprot sunneta. Ha. Učinio olakšicu da ne posti ponediljog. To jednako nisi dužan. Ako činiš kari bereket. Ali olakšica da ne posti putnik. A nasuprot je olakšice šta? Var. Razumijete kada se olakšice daju? Olakšice bi, pa ako kaže poslanik ja učinio olakšicu, la basu da ne boravi na mini, Što znači da je nasuprot šta? Azimet ili nešto što je obavezno. Na osnovu toga je stanski učenac je li izlače ovaj, Dobro. Kazali smo da anefis i učenac smatraju da je to sunnet. To je mišljenje jednog šafija ili vajet od imama Ahmeda. Međutim, še je Čumura ispravnije da je to vađimo. Da je to vađimo. I na takav način bi završili Samino. Time bi znači bilo završeno Samino. El-Hedi. Klanja Kurbana. El-Hedi. Klanja Kurbana. Usvišeni Allah da barak ta'la kaže وَالْبُدْنَ جِعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا I mi kamile učinili a, jednim od Allahovih obreda na hađu. Vama je u njima dobro. Pa su... pa je klanje kurbana, znači na hađu, jedan od simbola islama. I klanje kurban mi to nazivamo se kurban, dole se to zove hedij. To je nešto drugo. Mi nazivamo akiku kurbanom. Kod nas je kurban i akika, i kurban za bajram, i kurban dole se s kurbanom. To jeste kurban s jedne strane u smislu prinošenja žrtve, ali on ima svoj šariatski naziv. Jer kažeš hedij, to se razlikuje od čega? Od obhije, I od akiike razlikuje se, znači, jeli, razlikuje se te od, od, od žrtve do žrtve. Pa svaka žrtva, znači, ima, sa njom ima poseban cilj. Sa njom se ima poseban, jeli, cilj. Islamski učinac je složni da ne može, ne vrijedi za akiiku, prostite, da ne vrijedi za hedi, osim osam vrsta u paru. kad kažemo u paru, mislimo na muži, jaka i na ženke, A one su četiri vrste. To su deve, krave, ovce i kosve. Ove četiri vrste, kako je uzvišeni Allah, te možda spomenu u Kur'anu, one vrijede za Elviju. A najbolja od ovih vrsta jeste životinja koja je najskuplja i koja je najvrijednija kod njenog vlasnika. Kako je došlo u hadisu koga bileže Buhara i Muslima? Kada je upitan poslanik sa osame koja je najbolja, rekao je poslanik sa osame aghlaha koja je najskuplja i koja je najvrednija kod jednog vlasnika. Da. Svakako ne znači da skuplja, da čovjek dođe i da kurban je 300 maraka i on kaže ja ću dati 500 da bude vrijedan. Nije to. Neko je ljepši izgled biva šta. skuplji deblja znači ovca bi vas kupljala od ovce koja mršava, je li tako? Koja najvrednija kod vlasnika. Kakvi su uvjeti za kurban? Prvo, uvjete da bude od behimetu len'am. Behime je stoka. Behime je stoka. A stoke su deve, krave, ovce i koze. Znači da bude od dve četiri vrste. Ne može konj i ne može pile. Jer u redu, to ne ide za hedi. Da bude džizra dan, da bude od ovce džizra, a da bude druga, da bude sena, seni. Senij je ona životinja koju su izrasli sjekutići koju se izrasti Sjekutić. To biva kada deva napuni pet godina, krava kada napuni dvije godine, koze kada napune godinu. Koze kada napune godinu. Što se tiče ovaca, šta je to džidra? Tu se olema nema razilazi. Tu se olema nema razilazi. Znači imaju različita mišljenja. Jedni kažu da je to kada napuni šest mjeseci, drugi kažu 7 treći, osam. Neki kažu kada napuni većinski dio godine, znači prešla je u sedmi mjesec pa nadalje. Gledanje, ne mora napuniti godinu. Ovca za kurban ne mora napuniti šta? Godinu. Kako islamski ovaj da procijene ponekad se ne zna, ovca ne zna koliko je, kažu ako vuna pada niz ovcu, onda je napunila to vrijeme da vrijedi zaklanje u prodaku Ako je vura stoji uspravno, nije. Znači, dok počne padati, tada je već napunila vrijeme, zašto? Za, za klanje. To su pitanja, znači, jeli, finese vezane za, za samo e, starostno dob, kako da se procijeni. To su nekada naši stari znali, dok otvorio usta, dok vidi zube, dok vidi, znači, izgled ovce, odmah je, znači, znao ovaj izgled. Poslanik je sa osvim dozvolio, ebu brdi da, ili ebu burde, da, da, da, da zakolje od, od koza džidra, znači koje nije u potpuno godinu, i rekao je to nije, neće vrijediti nikome nakon tebe. To je bilo njemu iznimno. Znači koza ne vrijedi, osim ako napuni godinu dana. Dalje je da bude ta životinja čista od mahana? Da bude čista od mahana? Kako je došlo u hadisu? a Da je poslanik sa osamim rekao, četiri ne vrijede kao kurban. Pa je rekao ovca koja je čorava i čija je čoravost vidna, izražena. Tako bolesna i da je bolest izražena, da je vidna. Tako šepava i da je njena šepavost vidna, izražena. I tako njena mršavost i da je mršavost izraženo, vidna. Znači ove četiri osobine po konsensu su u ako ovca ima jednu od ove osobina ne može biti, ili životinja žlata ne može biti šta? ne može biti kurban. Ovo je došlo za udhiju, ali su propisisti, propisisti. Zdravstvo, recimo da kike, nema se razilazi po pitanju o kike, to je razilaženje. Da, da li mora, upotpunjava se ono što upotpunjava kurban ili ne mora. Ali kurban i hedi znači u ovom slučaju imaju isto. Dobro, ovdje se kaže, ovdje se kaže, koja je vidno bolesna. Ovca vidno bolesna, vidno čorava, vidno bolesna, vidno šepava, vidno mršava. Šta znači vidno? Znači, vidno čorava, znači da ovca ne vidi. I vidi se, znači primijeti se po njoj da ne vidi. Prilazišo je ona mi jedna, ne pomjera se nikuda. Rukom, ona ne pomjera. Znači, vidno je njena čoravost. Ako bi bilo imala problema sa očima, kao nekakve tačkice po očima i tako slabije vidi, ali nije vidno, znači može skoristiti vidom, ona vrijedi. Isto tako, vidno bolestna. Bolesna i vidi se na njoj bolest. Ne može ustajati od bolesti. A? Ili vidi se po njenom porašanju da je ovca šta? bolestna, Da nije u redu sa njom. Kao što je vidno šepava. Što znači vidno šepava? Kažu islamski učinjaci ide za stadom i stado hode ispred nje. Ona za Ne može nikad stići stadom. Uvijek moraš gledati gdje. Vidno je šepava. U protivinu, ako šepa i prati stado, ne smeta. Jer nije šta vidno je. Rekalo ovdje je, ovdje A, el beđinu vidno, znači očito jasno nešto, izraženo u protivnom ne mora, znači isto tako po pitanju koja je slaba, kaže se el kesira el letila tunca ovca koja nema, u kojoj moždina iz kostiju nestaje. slaba mršava jedva ustaje, a vidi se znači da je to samo kosti i koža nema na sebi sala, znači ta ovca ne može biti u protivnom klasična mršavost Ne smeta ovce. Klasi šta mršavost ne smeta ovce. Ovdje imamo ove mahane koji može imati životinja za klanje. Možemo podijeliti u tri vrste. Imamo prvo mahane koje su došle i spomenu tome hadisu. Četiri mahane. A to su šta? Čarovost, šepavost, mršavost i bolest. Ove četiri mahane ne vredi ovce. Imamo mahane koje su došle mahane su i vriedič ovca kao kurban, ali mekruh je da se uzima, da se znači kolju kao kurban. Iako je veliko razilaženje među islamskim učenjacima znači po ovom pitanju. Kako je rekao poslanik sasvim hadisu, ali ibn Abi Taliba kaže da redionim naredionim, naredionim poslanik sasvim da gledamo u da gledamo u oči i uši kod životinje. Dakle, gledamo, znači, oči i uši i kaže, zabranio je da koljemo mukabele. To je, znači, životinja kojoj je osječen dio uha. Ili mudabara, kojoj je osjećan sa strane nešto, znači, pozada, guzioj osječen. Ima, znači, ovce koje imaju posebno salo pozada. Jeste vidjeli to kada? Niste vidjeli ovce koje imaju salo pozada? Možda četiri pet kila, možda i više, to je posebna vrsta znači, ovaca koja je dole, možda je kod nas ovdje nema, da je osjećeno to salo, jer to je salo ovaj uh, vuk, je često dolazi vuk na plne stado i odsjeće, ona ostane živa, ali on otkine jedan dio dobar toga, je u redu? Da li može ta za, za, za, za kurban, ovdje je došlo, znači da, kad ja se zove Mudabara, Vidite, mudabara, jedna riječ označava što mi moramo rečenicom pojasniti i opet možda nisi svapiti. Kakva je ovce kako može ovce pozada 6 klasa. Dalje, šarka. Šarka je u arapskom jeziku ovca koja je rasječena uho. Samo je rasječena uho. Ha? Imate harka ili harfa, a ona je koja je uho probijena pa ove ovce, ove, ovi opisi bi bili znači mekru. Imate treću treću vrstu Mahana, Mahanesi ali nisu spomenute u predajama. Nema ništa o njima. Nema ništa znači o njima. I oko nje se razlasila za islamski učenjaci kažu da je ovaj sve što čime ovca nije u potpunom izgledu, a da je to mekru. Da je to mekru. Ali no, međutim bolje je tražiti kažu ovcu koja je zdrava I da ono što se prinosi stvoritelj Tabar Hvala da bude naj, naj, u najljepšem izgledu. Da bude u najljepšem izgledu. A, isto tako životinje koje imaju mahane, imamo četiri mahane, koje šta? Su jasne i ne vrijedi ovca za kurban ko ima jedno od tih mahane. Jel u redu? No, međutim, imamo mi hane koje nisu spomenute, a koje su žešće od ovih mahana. Mi kažemo vidno šepala. Dobro, ovca nema noge nikako. Je to više ili vidno šepala? Pa više nema noge nikako. Nikako, ova šepa nekako ide sa njom, ali šepa, ova nema nikako. I je ovca slijepa? A nije da, ću, da, da slabo vidi, nego je šta? Slijepa potpuno. Tu je u lema složna konsensus u je da te mahane koje su žešće isto kao baboj mamu. Volja tekuhuma uf. Ne mu im kazati uf. Možeš put kazati. Možeš li mu kazati šuti babo? Ne smiješ mu kazati uf. Moješ mu kada šuti babo? Ne možeš kazati šuti babo. Znači zabranjeno nešto što je manje, pa je onda i ono što je veće od toga šta, isto tako. Zabranjeno, jer je ne logično da bude zabranjeno nešto što je znači, ovaj sitno u odnosu na jeli, to veće pa i bi tako bilo znači zabranjeno i sve ono što je veće od ove četiri mahane a od iste znači od vrste lista je znači mahana. U svakom slučaju ovaj autor nije nešto posebno ovdje znači spomenuje ove stvari, ulema se brači pomesbima razilaze, ovaj imaju razršita mišljenja i, i ovaj po pogledu znači ovaj mahana koje su znači za koje nije doznao jel prati ovce za kurban škola datne uskoro se pripremaće još jedna knjiga za vezana je za kurban pa će mi to biti detaljno pojašnjeno pa možda ćete to moći videti neka nakasnije tamo na letu vrste kurbana vrste kurban Islamski učeniaci su složeni da imamo dvije vrste kurbana a to je kurban koji je sunnet i kurban koji je vađi. Kada kažemo ovdje kurban, mislimo na što, na? Hedi. Mislimo na hedi koji steče tiče začiklanja na hađu. Hmm. Prvo, hedi čovjeka koji obavlja temetua ili qiran. Temetua kod se uleme mora začiklati. Femen temetaa bil umreti ili hađ, femestaj sara minel hedi. Ako bude obavljao temetua od hađa, ili budete metuha, znači naslađivao se svim između hađa i umre, obavljate metuha, neka zakolje ono što može od kurbana. I to je kod sve uleme. A imamo kiran, za kiran je dužnost kod džumhura uleme da se kole ovaj kurban. Da se kolje kurban. Dale imamo hedi ili kurban za iskup za iskup to je za čovjeka koji obrije glavu radi bolesti ili dugog razloga temen kana minku maridan au bihi adami raaseh fa fidje min siyamin au sadakati au nusuk on se iskupljuje sa postom ili sedakom ili klanjem čega klanjem žrtve jest i on je, i on je može odabrati post ili ili a, da nahrani Siromahe, znači ili a, da da se daku. Džumon u Leme kaže, kaže ovdje ulaze i propisi onoga ko, a, ko učini zabranjenu stvar dok je u ovih ramima. Ili ko ostavi jedan od vađi bađa. Bilo da ostavi vađi ili da učini zabranjeno isto tako prinosi žrtnu. Imamo hediju el -đezar. to je hedij koji se kolje kada čovjek koji je u ihramima ulovi životinju. I govorili smo o to. tome, govorili smo o lovu i o propisima lova. I tada znači, kolje životinju i govorili smo znači, životinju koja najviše liči u osobinama toj životinji. I Ulema kaže na osnovu ovoga isto tako ko u meki otkine drvo jer je po konsensusu Lema je zabranjeno čovjeku meki da otkida, da dreže, da, da sjeće drva. Znači, iako neka Ulema pravi razliku između suhog i sirovog. Suho su dozvolio, dozvolio džumhur. Za suho su, pa sreli druga pravila, ali kaže, ako je sirovo drvo, znači njega je zabranjeno. To su propise vedane, znači za harevo. I imamo hedju, ali hsar, ili, ili kurban, kada je neko spriječen od obavljanja uh, hadža a nije prije toga činio i štirat. fe in habas habis fe mahalli haythu habasni ako nije takov uslov prilikom obavljanja hadža onda je dužan da zakolje šta žrtva pa uslovi ovaj prije toga znači fe in husirtum fama tako kaže džezelallahu ako budete spriječeni onda zakoljite ono što vam je lahko od kurbana, od hedje. I imamo hedju lupo, a to je hedji, znači čovjek učini prijestup sa svojom suprugom, znači ima odnos spolni, tome smo govorili isto, pade hodilo je, znači, o tome govor. I imamo hedju nezr, hedji zavjeta. Hedji zavjeta je isto tako obavezen, jer je zavjet obavezen ispuniti. I druga vrsta je sunnet, hedjeta Hediju Tavaua, a to je, znači, dobrovoljni Hedi, koga može zaklati čovjek koji obavlja Ifrad, samo Ifrad je obavljau, jeli, samo Hadj, on nije dužan da zakolje, ako zakolje Hedi Bereket, ili da zakolje čovjek mimo onoga što mu je obaveza i slično, i slično to. Ovo bilo, znači, nešto vezano za Hedi od propisa, a ima, znači, svakako još propisa koji se tiču. Edi, ja pa ćemo tome govati šovarom na ali na ližuženje. Allaho teala. Salim Allahom ala nebina ala ali i o